«Слухайте, Тетяно, так що це ви надумали були?» Тетяна раптово щервоніла і поставила очі в землю. Нахмурилась, почала швидко-швидко перебирати пацьорки на хустці. «Нескладно», – говорив Андрій, – хвилювався, проте ж бризкала від його енергія, жива сила вітром віяла з його очей від його рухів, від голосу. От вірою от його слів незламною, як гора кам'яная. Вона мовчала, як мур. Казав, перша невдача, і ви вже на дно сідаєте? Ви гадали, що життя – це веселий жарт? Ні, Тетяно, справжнє життя з хріном, з крупивою жалючою, з полином. Нічого, що горенить, нічого, що часом запачить, так, що і сльози з очей бризнуть. Бадьоріша будеш, не заснеш, не закиснеш. Ех, Тетяно, Тетяно, не сподівався я од вас такого. Сіли на обніжку». «Ну, як ви могли, як ви могли зважитись на таке? Та це ж ганьба, це ж гріх, це ж...» Ні слова. Мови річне до неї. Щепала на обніжку блакитно огни від шрівички. Вибирала з них найкращі і механічно толила в букетики. Кидала додолу і знову рвала» тільки все нижче схиляла голову та губи столяло міцніше. Упрів, зняв кашкет, енергійно провів рукою по чубові. Недвочирні проміння пронизало його кучму, руду аж огненно засвітило над нею веселку. Думав. Далі схопився, усміхнувшись, рішуче взяв її за плечі, струснув нею, Разом жартома і сердито. «Тетяно, та ви чуєте чи ні?» – підводив їй голову. Вона пробувала відвести от його очі, то в один бік, то в другий, і відразу зів'яла. Пирснули з очей сльози, поривом припала до плеча. Одвела голову, втерла сльози, поправила на голові хустку. Осміхнулася. О, ну чого ж це я вас до хати не кличу? Обличчя прояснилося. Так, ніби в погашеному ліхтареві боязко засвітилася свічка. Сідало десь у полі сонця. Велике, червоно-вишневе. Далеко за лісом смутніло осіннє небо. Як виплакані чиїсь думні очі. Пішли до хати. ЧАСТИНА дванадцята. В чубатих туманах вставало сонце, та в тумани й сідало. Дні короткі, та й ті не веселі, а ночі. Нецікава стала Тетяна, і погляд боязкий, мова тихіша, ніби й сама понищала, з лиця спала. Боїться комусь перешкодити, набриднути, Ходить городами, глухими вулицями, лице в хустку ховає. Буде не якась сіренька, зайде, трохи посидить, зараз тікає. Хотіли якось додому провести, сполохалась, аж почервоніла. Ні, ні, не треба. Чому? Тепер свято, скрізь люди вештаються, буде й того, що маю. Зітхав Андрій, хитав головою. Убили щось у дівчини. Один раз було тільки. Сидимо якось у школі. Розгомонілась більше, як завжди. Поживішала, спробувала щось навіть заспівати. Буває, так жорлива пташка в клітці сидить, надувшись, нудьгує, мовчить. Пригріє сонце, вона зворухнеться і цвірінькне, проспівала кілька слів. Боязко озирнулась і замовкла, сіла на парту, задумалась. І поспівати немає де, в півчу отець Василь не пускає, театр дошками позабивали, живеш, як у темниці. Махнула безнадії рукою.